Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Benvinguts a una nova edició de Ràdio Metropol, una setmana on crec jo que el tema a tractar, on ens hem de centrar, és amb una sola cosa, que és el més important, que ha passat aquesta setmana, eh? Ni ordengarins, ni, ni històries, ni vaixells de Costa Crucielos que es queden encallats a mig de les eixels. Parlem amb en Sergi Calle. Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. Ah, jo sóc el més important que ha passat. Doncs el més important que ha passat aquesta setmana, Sergi. Com a mínim per casa de Can Segura, per veure la, una fantàstica gala nocturna a Maleocia, que és la dels Òscar, i, i que com ja és habitual en la nostra tradició estúpida, perquè a la fi és una tradició estúpida, eh, Vem quedar per veure la, la 84a edició dels Òscar, i, i la notícia de l'any, podríem dir, és que va acabar una hora abans. Ay, bueno, no, que de fet és mentida. L'altre dia algun passava una estadística... No, l'any passat o sigui, va durar 10 minuts menys que l'any passat. Ah, sí? I dic, no pot ser, l'any passat va durar 10 hores més. A mi no m'enganyes. No m'enganyeu. Durar... L'any passat va, va acabar a les 6 i poc. Me'n que va acabar a les 6 i poc. Potser va començar tard. més tard, jo què sé. No, sí, sí. Sí que, sí que algú, bueno, jo no ho he comprovat, eh? Però algú em va dir això, que realment no és tan llarga i no, no és tan curta com tothom està dient. Uh -huh. No, ah, no o sé, sigui, sí. ja, ja, ja ho... Potser és no, la nostra percepció, també, com a, com a part afectada, per dir-ho així, uh -huh. perquè... No, però potser va començar més tard. També és possible. Va, jo, jo tinc la sensació que cada any acabava a les 6 i pico. Sí, sí, sí. I aquest any eren quarts de les 6 i encara no havia acabat. Ah, però començar? Ha començat com sempre a dos quarts de tres ah, de la matina? Ah, i encara no que ja va acabar, vull no sé. i que era lloguer que havien tens temps de, de, de fer balanços i dir, bueno, gràcies per tot, bona nit, adéu Bona nit i bona sovint sí, sí, sí. bueno. I després que no hi va haver cap mena de sorpresa No, cap ni una Clar, tu em poses a fer una porra d'aquestes, no?, i sempre dius, bueno, sempre hi ha una sorpresa, no?, sempre ha alguna cosa que dius, uh, no, aviam, potom espera que si aquest actor es dóna per fet, nosaltres farem l'altre, no?, sobretot molts actors acostumen a passar. Uh -huh. O, aquest any estava cantat que la pel·lícula seria diartist, no sí. sé, però estaven intentant allò buscar, aviam, però no enganyes tu a la gent de l'acadèmia. Però no, va ser tot, mm, clar, o sigui, va ser millor pel·lícula diartist, millor director diartist, millor actor diartist... I millor actriu, Meryl eh, es Streep, oh. però actor d'artist no, actua el, el, el Jordan Green aquest, uh -huh. Carin, Carin. Sí. Sí, que també és notícia. Sí, sí. Uh, I no sé. És, és notícia també per la seva qualitat a l'hora de parlar anglès? A mi cau molt simpàtic aquest noi, sí, eh? eh? No, no, sí, és, és un tio que cau bé, dir, és un, un nano maco i, i ja vam comentar com va rebre el... Anava no, a dir la pilota d'or, el Globus d'or a, a millor actor. <laughs> Uh, jo vam comentar que, que va fer un gag molt bo que era, bueno, com diria el... llavors va dir el nom sí, del, sí, sí, sí. del seu personatge i va començar a fer el que parlava i va acabar dient thank you thank you, que és com els francesos diuen thank you thank you, thank you. Els, els, els iranians també ho fan que també va, la millor pel·lícula estrangera va ser la iraniana i la també van dir thank me... you Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, que, també evidentment o sigui, que això no, no hi havia, cap, cap, era, no hi havia sí, cap novetat era una cosa previsible no era una, bueno, no, no, la veritat és que no donava massa marge a la, a la sorpresa a la gala també l'espectacle tampoc va ser cap meravella no, no, no. perquè va ser correcte eh? no, no va ser allò molt avorrit ni una mica... va, ser pla, va ser pla va ser pla, sí exacte Billy Crystal estava bé, tal com s'esperava no va ser puteosi uh -huh. per tant, bueno, tot, tot com preveiem la gala va anar funcionant bé, no va haver cap incident és allò, allò la, la jornada s'està está viviendo con no? Sí, sí, sí gent, com a les no? jornades electorals Exacte, o quan neva, aquestes coses Sí, sí, sí i dius, no, tot, tot està sota control doncs igual, tot està sota control, no patiu s'estan donant els Òscars mm. la gent està sortint, o després es sortiran a celebrar-ho, no patiu Mm -hmm. Però va, no sé, no, no va ser molt, molt emocionant. No, bueno, anem per la part, si et sembla. Eh, parlem sí. de Billy Crystal, que novament va ser el mestre de cerimònies d'aquesta gala, que ja es veu que una mica que els anys comencen a passar sobre la seva persona, tot i que físicament no ho sembli. Clar, hi havia, hi havia el tema de... Oh, ha tornat Billy Crystal! Uh. Ué, ho petarem! Sí, Ué, sí. Ué, quina fiesta! que sí. bueno, aquest home fa de anys que no, no passa per aquí, però potser no tant. No? Però no ho sé fa temps que no ho fa, potser no ho fa allò que espereu tan bo i tal va fer normal, el que dic eh, normal. va fer-ho bé però si sí que està una mica com cansat, no? Està una mica com apalancat, va ser molt gran, molt... no sé. la part més divertida de, de, de l'aparició de Billy Crystal potser van haver-hi dos moments, un seria a l'inici que com ja era tradicional en Billy Crystal va fer un passeig per les principals pel·lícules que estaven que estan nominades o no, perquè Tintín al final també va aparèixer i Tintín no estava nominada, oi? Com a sí, està nominada, està nominada millor... Millor cinta d'animació? No no, no, no, no, no. No, millor banda sonora, Joan Williams. De sonora, és veritat, és veritat, Res és més. Per uh, això, us... Era una mica per les pel·lícules nominades, mm. o un repàs de les pel·lícules de l'any... Sí, com perquè com. també va sortir Missió Impossible 4 uh, sí. de Cos Protocol i, bueno... Això sí que no tenia cap nominació, no? No, però com que sort... Sí, sortia com a tenia nominació tècnica, mm, no me'n no? no, em sembla que era de... de, de... Ah, d'imatge, alguna cosa de, de muntatge d'imatge o alguna cosa perquè quan van fer l'explicació me'n recordo de, de la imatge aquesta amb el croma i la imatge aquesta del Tom Cruise escalant un edifici que no existia. Mm -hmm. però, així devia ser so, no? M'ana, perdona? Així devia ser el so. Sí, el so, exacte. Ui, so, per perdona, el Canal Plus i Vindadora, que anava vestida de croma. És veritat. La, la, ara entrarem a parlar, parlem primer de Vilacristal i després anirem a parlar de la gala retransmesa per Canal Plus 1. Uh, Vilacristal, això, el que ho comentàvem, els dos punts principals seria la el seu passeig per les diferents pel·lícules que va tenir el seu punt de gràcia i després el segon punt va ser quan se'n van riure del, del president de l'acadèmia que també va, va fer-ho i va fa 4 dies amb la gala dels Goya però va dir com, mm, és mister exciting el senyor el senyor excitació no? perquè uh -huh. va ser un discurs molt pla, molt rotllo i va, sortir... va, va ser curt eh Sí, però va ser rotllo, vull dir que... Aquest sí que va ser curt, a mi no Tampoc va venir a portar res, vull dir... No, va dir que internet és el futur, oh. Gràcies por, por venir a este teatre que no tiene nombre porque està en un concurso de creditores, de creditores y ya está, vull dir... No, no però pues sí, no. encara té nom, eh. Ah, oh, sí. que ja té nom, eh, l'altre algú me'l va dir. Ah, ja té un altre nom. Sí, té el nom de, de, de, del carrer on troba. Ah, molt bé, perquè al moment es diu Kodak Fiedler i es va presentar com el Kodak Fiedler, vull dir que no... Oh, sí, sí, sí. Però no, bueno... No, no l'han canviat, encara mm. hi havia el de perquè mm. la gent no es perdia, es perdia a Hollywood. està está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te gire... Te dije que no giraras. I'm looking for the theater. For <ríe> the theater. The theater, the name theater. Bé, bueno, bueno. uh, parlant també, has començat ja a parlar de, del tema de Canal Plus 1. Uh, aquest any la gala està retransmesa novament per Canal Plus um, um, amb Manuela Velasco, que la coneixem tots per al seu paper a rec, Uh -huh. com a presentadora capdavantera per dir-ho així, o sigui, la, la, la cara visible del, de la gala Canal Plus era ella i ja vam fer un enllaç, això t'ho vas perdre tu però al final del partit de l'Atlètic de Madrid-Barça ja va sortir ella dient bueno chicos, sí, estoy aquí, estoy en este plató pero dentro de media horita nos vamos al plató d'aquí al lado, que és on haremos tal i va convidar una mica a l'audiència que estava veient el, el partit a seguir veient Canal Plus 1 i, i passar a veure el, el, el, la gala dels Oscars no per fer una mica de link però, però en fi, la gala es va retransmetre a partir, partir d'això, a partir de les 1, em sembla que va ser com va començar la, la catifa vermella i, i, i això va ser una retransmissió bastant, bueno, tu ja saps l'opinió que tinc jo de les retransmissions a dues bandes, de l'ABC i de Canal+, Plus, però, però en fi, hi havia una senyora que anava vestida de croma. Sí, sí, sí. sí, sí. D'una banda, eh, aquest any com a mínim no havien festes. No. Perquè cada any volíem fer el rotllo que de uah, la gent ho està... Ui, la gent ho està celebrant molt els Oscars, ja trobem bien, i enfocàvem allà en un bar, o no, sigui, sí, hi havia un parell que li agradava. Però la gent, basicament, estava allà en cervesa. Sí, sí. Però estava massa, massa allò per col·laborar, ni, ni per fer gaires discursos. No portaven pancartes de, sí, te Sí, no, no gran cosa, no feia gran sí. Però això ho van treure. Però després, a cap, hi havia un pilot de col·laboradors... Sí i anaven, anaven fent rotació, o sigui, així com an altres anys havia en Figueres o algú altre sempre i no es movien i, i cada vegada un anava dient la seva de cada premi aquesta vegada volien fer com diferents com que no tenien molt temps per ficar los tots 5 o 6 de cop doncs anaven, es anaven tornant, cada vegada hi havia algú diferent allà al costat i un parlava de Twitter, l'altre parlava de, de no sé què, l'altre de les estadístiques, l'altre dels premis, l'altre de... de la roba, del que sigui i va quedar tot molt molt estrany perquè clar, venia algú que tenia un minut Uh, deia qualsevol cosa desapareixia. no acabava de fer gràcia perquè no, no tens temps d'explicar massa i jo una mica, no ho sé clar, això, per qui no seguís no la gala eh, la, diguéssim que la connexió amb Madrid amb els estudis de Canal Plus es feia a les pauses publicitàries que programava la IBC uh -huh. llavors clar, tenies el, el marge de potser dos minuts que era el que la IBC donava de marge per posar anuncis Sí, sí, com mínim aquesta vegada no, van gestionar molt bé el temps, mm. perquè jo estava far quan hi havia la Barceló, allò en plan vale, vale, callaos, callaos, que volvemos, eh? I com a mínim que... no hi va haver cap moment, aquesta vale, persona calla, ara a l'estudi, o sigui, va, va ser tot supercorrecte, va anar molt bé. Antigament ho feien en Jaume Figueres amb la Senyariz, mm -hmm. després es va quedar la Senyariz sola, després va ser l'Àngels Barceló, l'Àngels Barceló Però, fe... estava amb Figueres. O potser era no? això, no, no, era figueres Barcelona, llavors es va quedar sola a la Barceló, llavors va tornar a la Senyariz, i ara està, des de fa, em sembla que fa dos anys, està la, la Manuela Velasco. Jo no me'n no, sé, no. no sé. Més o menys, ja estic dient-ho Després d'això, va venir aquesta noia que anava de croma, que anava sí. de verd, verd... Però no, de croma, croma, croma, eh? I després va desaparèixer, no sé si va desaparèixer o... És <laughs> un efecte visual. Es va fusionar amb, amb el fons. <laughs> va fusionar la taula. Estava Potser la dona de croma anaven projectant personatges diferents, clar, saps? Clar. Potser per això anava canviant tanta gent. Em sembla que de les estadístiques ho anaven, ho anaven fent a sobre d'ella, i per això no la vèiem. Mm, ah, una bona teoria. O sigui, jo és... crec que aquesta noia presentava lo del tema de la de red carpet, la roba i tal, i per no va tornar a sortir. Ah, és possible, és possible que fos la part per, més... Bé, bueno, sí, potser que portés un model d'aquests d'un dissenyador que ningú coneix, però és possible. Bueno, no també, sé. parlant de la red carpet, la, la catifa vermella, eh, la, la, la noia que sempre... la Cristina... Sí. teva, es diu? Teva, me meva. Teva meva, és teva? I, de tots. Doncs aquesta noia eh, és la que habitualment fa la, la catifa vermella, i la veritat és que és una noia que jo professionalment m'encanta, perquè és una noia que fa molt bé, fa uns anàlisis molt bons, i a part té un anglès, un domini de l'anglès, amb accent americà, molt excel·lent. El que passa que en aquesta edició, no sé qui punyetes la va vestir, però semblava Albert Nobs. Vull dir, anava vestida amb un smoking i, una, i un corbat i una pajarita. Bé, potser anava d'Albert Nobs. No, no sé, potser sí, potser si no, no, no, no, no, no. era la temàtica, com que el carnaval està aquí al costat també, potser va confitar-ho. Però em va semblar molt estrany també que la noia aquesta, és una gran professional, però anava vestida de pobra que dius ¿Quién te has cogido el vestuario? Sí, no, no, no, anava vestida d'home exactament, sí, sí. i era molt estrany. Bueno, I li la... no anava també mal maquillada, però, pla clar, allà també... És, és... Sí, i també se li unes arrugues estranyes sí, sí. a la cara, però no sé. I, sí. I potser de la catifa vermella el que me li destaca és la, la presència de Sacha Baron Cohen, eh, caracteritzat com el personatge de la seva darrera pel·lícula que veurem a partir de l'estiu aquí a Catalunya, que és el dictador. Sí, perquè ell, ell el van amenaçar que si anava vestit de dictador no el deixaria d'entrar. Uh, evidentment, sabia que no el deixaria d'entrar, però van allà a fer, fer marder. Uh, i anava amb les, amb, les, amb les cendres del dictador, el que va morir ara fa poc, el cuijonil o com et digui i les, bueno, les va tirar sobre d'un presentador d'aquests, bueno, va fer vale, un, un, un bon merder Uh, i, I, evidentment, no va entrar a la gala, no?, i em va semblar bé perquè, o sigui, o sigui Sabaron Coen és un actor que, que està fent pel·lícules com Hugo, que o sigui, apareix a la pel·lícula aquesta estrella, una de, de les pel·lícules 3 de l'any, que, que té, per, per això va anar a la gala, no anava pel dictador, sinó que anava per aquesta per sí, sí, a participació sí. a la pel·lícula. O és que ell participa en aquestes pel·lícules, però té aquest punt macarra, que fa aquestes pel·lis tipus Bora, tot o tipus Bruno, Eligi, o aquestes coses, sí, sí. I, i, i no i segueix amb el seu, no, no, que hi ha els Oscars. sí, sí, jo estic fent promoció de la nova pel·lícula, i sóc un destroyer, i m'agrada. I el que que va aconseguir el ressò perquè, més enllà dels vestits que poguessin portar Cameron Diaz o Jennifer López, que també en parlarem, uh -huh. eh, qui recorda també el moment de la gala de la Catifa Vermella va ser la presència de Sacha Baron Cohen dispreçat d'un paio blanc amb una barbota del 15 i les seves ulleres a sol. Un personatge bastant, bastant curiós. Eh, Jennifer López. Jennifer López va ser el, el tema, el tema de la nit durant bastanta estona. Trending topic a Twitter. Sí, per veure si uh, uh, si se li veia un mugró no se li veia un mugró. Mm -hmm. Com era el tema, no? O sigui, era sí, el, el, el pezón de Jennifer López. I, perquè va un moment que un vestit d'allò bastant escotat mm -hmm. i segons com es veia una mica com d'ombra i està tothom allò obsessionat amb allò. Fins i va crear un compte de Twitter que, sí. que era sobre el, el moró, i anava dient, m'heu vist? O sigui, el seu, seu saps, la bibliografia era, m'heu vist? Sí, sí, sí. I, i bueno, clar, evidentment, la gent es va agafant això, tot era una mica avorrit, doncs anàvem divertint amb aquest tema. Mm -hmm. uh... que, que realment, uh, va, uh, la polèmica va saltar quan va presentar el premi a millor, l'Òscar a millor vestuari, uh, conjuntament amb Camerón Díez, va ser un moment lamentable de la nit, crec que va ser el moment lamentable de la nit, per lo patètic que va arribar a ser el moment, Uh, però va saltar allà, però Jordi, recordeu que a la, a la red carpet a la catifa vermella, ja t'ho dir a aquesta noia se li sortirà un pit Sí, sí, sí perquè sí, es veia sí. una ombra estranya i realment ho semblava i efectivament I... després, bueno, se li va saltar no, només faltaria, no? No, no, no, no, de fet, si ho si, si, si busqueu per internet, eh, tampoc acabareu de trobar realment si sí o si no, no perquè d'aquí la gràcia no, el debat, no? Es veu una ombra, llavors ho comparen sí, amb sí, escenes no. on, on sí que se li han vist els pits en alguna dada, i llavors dius, veus? és el contorno idèntic, tiene el mateix diàmetre que dius eh, bé, gràcies Gràcies, Gràcies per la informació. Sí, sí. Bé, i escolta, teníem com a dues pel·lícules eh, grans, avançadores de la nit. Eh, tenim, en primer lloc, d'Artist, amb cinc estatuetes, però també cinc estatuetes per categories més tècniques, per eh, Hugo. Sí, clar, les gent diu, no, van empatar. Dic, no, no van empatar, perdona. Van empatar amb, amb, amb nombre d'estatuetes, de però clar... La, la que, tampoc de que tampoc és que fracassés Hugo, perquè es van portar cinc Òscars, que doni i do. Sí. Però clar, li van, al final... Tot estava clar que era uh, The Artist, que és la pel·lícula que ho, ho ha guanyat tot. Sí. O sigui, fa un any ningú ho coneixia res d'aquesta pel·lícula i després de participar cans la van distribuir els germans westerns, no sé què són. <coughs> Perdó. Uh, I des d'aquell moment o s'hi sigui, ha guanyat tot els Paz, dels premis uh, italiens, els premis francesos, no sé què, tot, tot, tot. tot. I ha arribat aquí uh, sent la gran favorita. Al mateix temps, uh, Mantin Scorsese va presentar una pel·lícula que és... La caire infantil, familiar, que és aquesta... Com es diu? Aquí l'han de com la invención de Hugo Cabrera. La invenció de Hugo, sí. la invención de Hugo, em sembla. I després diuen que realment no inventa res, però bueno, són coses del, del doblatge espanyol. Estúpid, també, sí, sí. Uh, aquesta pel·lícula d'Hugo, una pel·lícula familiar, la gent que fa partions per una pel·lícula familiar, que més jugava amb aquest efectisme no? Tipo Harry Potter, tipo Narnia, com uns així, en 3D i tal i qual, però uh -huh. després es veu que és una pel·lícula bastant notable. I es va parlar que potser els Oscars doncs, donaria una sorpresa. I al final, a la nit dels Oscars, no veia cap sorpresa. Diartis van portar tots els temes artístics. Mm, director, pel·lícula, guió, actor. Uh -huh. Estic bé, sí? Sí, no sé si enteixo res. Sí, sí, sí. I, en canvi, uh, Hugo es van portar totes les tècniques excepte vestuari, que se'ns va portar també diartis. Uh -huh. O sigui, so, efectes de so, uh, fotografia, mun... no, muntatge, no, muntatge va ser per Millenium. El uh, que ja està bé també. I, i en fi, no ho sé, o sigui, una mica uh, va començar la gala dient uh, aquesta s'emportarà tants Òscars que al final només va quedar amb aquells 5 i després tot l'altre, tota la resta de la nit va ser diaris, diàrdics, diàrdics mm -hmm. i en fi vas cobrar, vas, vas cobrar a part hi va haver l'actor secundari que va ser que s'ha fet Plamer, amb 82 anys si no m'equivoco mm -hmm. uh, que a aquesta hora ja la gent està rebent uh, homenatges no? o i sigui, dient mm -hmm. que no ha donat un Òscar uh, abans que no es mori que home li donarem que per s'entendre, canvill... recordem-ho, eh, eh, aquest home és el que podríem recordar com el Coronel Bontrap de la família la família Trap, bueno, de Sonrises i Làgrimes. Sí, sí, sí, sí. Ha ha fet bastantes escoles, eh, vull dir, sí, sí, sí però, també, eh? però si, o sigui, perquè tothom ens vingui al cap al seu personatge, qui més qui menja algun cop com a mí un cop a la vida ha puc veure Sonrises i Làgrimes. Sí, sí. Doncs el Sr. eh, el Plámer rècord de lector més gran que s'ha amparat un Oscar. Mhm. 900 d'homenatge, per entendre- no? Sí, perquè d'homenatge sí que hi havia algú que sí que les li havien donat... Eh, em sembla que a pòstum... A mi que era pòstum? Bueno, sí, pòstum i però ja no compta, eh, com a més gran. No, bueno, Pot ser que en tingui algun de pòstum. He a Walt Disney i dejamos que se valla. <ríe> dejamos que, que se valla a surna, otra vez. Eh, no, però hi havia... Clar, hi havia algú que allà en 80 i escaig, 90 anys, i donen un premi tot una carrera i tot plegat. I clar, evidentment, era més gran. Però clar, aquest actor, en 82 anys, que va fer un gag que va dir... Eh, que, que només tenia dos anys més que ell. Uh -huh. I, clar, és bastant, bastant important. A mi m'agrada que l'any d'aquest premi també era l'evident, eh, recordem que és un, és un pare que de cop li diu al seu fill, amb aquesta edat, quan mor la, la seva mare, o sigui, la seva dona, uh -huh. li diu que és homosexual, no? I, i clar, el fill eh, diu, perdona, i a més eh, després està malalt, té càncer, tot un drama, i, i és molt interessant. Uh -huh. I aquesta pel·lícula, la... perdona, la pel·lícula és... Uh, esperi que ara no em un nom és que em surt Insiders i no diu Insiders, es diu... beginners, beginners, principiantes uh -huh. no sé per què, sempre em surt un altre nom han quedat fora el tema d'actors Sobretot Jonah Hill, de Moneyball, Kenneth Branagh, per la meva setmana Marilyn, uh -huh. Max Boncideu i Nick Nolt, que estava allà, tenir una aparença tan estranya, bueno, Nick Nolt. Era, era una barreja entre Jack Nicholson i Floquet de Neu. Sí, sí, sí. Era, era, sí, sí. era una mica Jack Nicholson perquè va arribar amb les ulleres de sol. Sí, sí, sí. Però estava allà tot perbut. O sigui, amb la, per la cara car, amb molt, té... vermella, molt vermella, també. Molt vermella. Semblava que qualsevol homilègueix de l'un infart, pobre home. Sí, sí, estava molt estranya, una presència física molt estranya. No es va emportar l'Oscar no sé si esperàveu guanyar o no, estava molt seriós tota la nit. Mm i, en fi, no sé. Estava allà com, bueno, que per cert, en algun moment anava a dir estava esperant que algú li portés a algú, a mitja gala va veure com passaven unes senyorites i donaven crispetes a la sí, gent. Sí, sí, sí, en aquell moment que catallen que, sí. que passen al Canal Plus, i de fons es veu una, la, es veu la imatge del, del, del, codax, eh, del, del mm códec, -hmm. que està passant allà, i, i es veien allò que anava repartint, anava repartint... Com crispetes, era tipus cinema antíc, el i coses així, sí, sí. No sé, no sé, però van dir, hosti, és divertit. Eh, sí, sí. I de mentre nosaltres veiem la senyora del cruma. Sí, I, sí. I menjar les nostres porqueries, que en teníem allà. Exacte, traslladar. sí, sí. Home, una nit doscar sense ganxitos i coses així, no, no es pot acceptar. De fet, vam menjar menys que altres anys. ben menjar i menys tant. i vam beure menys Coca-Cola que altres anys, sí, sí, i el cafè sí. no el vam tocar, que també és una cosa que el cafè és una cosa... El vaig sí. veure abans d'arribar. Jo a l'últim a les 4 de la tarda, i em va aguantar. <laughs> Imagina't. Bueno, i escolta una cosa, representació catalana agafada amb pinces, però representació pues sí, catalana... Sí, agafada amb pinces, però molt, eh? sí. perquè clar, les grans apostes que tenim nosaltres eren uh, Chico i Rita, una pel·lícula d'animació que no es va emportar, van, portar. No van portar Rango, recordem, sí. i després tenim Midnight uh, in Paris, uh -huh. uh, que algú està dient que és catalana, uh, però sí, perquè hi ha, hi ha producció de, de Jocs de Robres pel mig, i que sí. uh, les van portar el premi Millor guió. jo, uh -huh. Uh, jo estic en contra, però bé, eh, també era l'esperat eh? i estan dient que clar, que, que Catalunya doncs, té eh, aquesta, la seva representació i tal, i qual, la seva quota dels os, i dic i menys el guió, si si hagués guanyat alguna cosa de la pel·lícula, encara però que el guió no és, eh, no és català, el és de Woody Allen podrien haver donat el guió a, millor, a Oscar, la millor producció, llavors sí. sí, que seria catalana aquesta és la pel·lícula, la millor producció Exacte. perquè no. quan, quan guanya millor pel·lícula no, no puja el director, sinó el productor, veritat, els productors cert. els que l'han pagat, és no? cert, cert, cert. I que estava allà al Rouras, allà esperadament se li donaven i tal, que no, evidentment, evidentment. però sí que allò que l'anemà com es penja medalles i el de Midnight in Paris, la película de Woody Allen doncs clar, la representació El ser curiós també és que Canal Plus entrevistés a Jaume Rouras quan tenen aquí un litigi muntat per al tema del futbol va bastant important, dir, va, ser, bueno, va ser curiós no? o sigui, se l'entrevistava per tot el tema de Midnight in Paris, però per tenir-la certa gràcia Bueno, però, que menys, no? no? Clar, com és espanyol, és de casa, no? És d'aquí, no? Que no es l'expliqui Bueno, i Alberto Iglesias es va quedar de nou sense poder recollir l'estatueta per banda sonora? Sí, perquè el va guanyar també The Artist Exacte. que no va prendre. Uh -huh. uh, Alberto Iglesias està nominat per El Topo uh -huh, sí, o titularitzar el Tinker Tailor Soldier Spy Aquí s'ha dit El Topo i... Que és una de les grans pel·lícules de, de, de l'any eh? o sigui, jo crec que tenim aquests mm, premis ràpids tipus The Artist que uh -huh. estan bé, és una pel·lícula que està bé, és interessant sí. és divertida, guanya tots els Oscars però jo crec que d'aquí 5 a 10 anys Uh, haurà aguantat molt millor El Topo que no, no Di no Artis perquè... Potser Di és la, la novetat, no? Esa... Oh sí, cine mudo no, no, i està bé, és divertida eh? també, també, o sigui, també parla d'això són les llàgrimes i, i, i ha aguantat molt bé el pas del temps sí, no? i, sí, sí. i és una pel·li històrica però jo crec, però de f... no deixa de ser una comèdia Di Artis, una comedieta uh -huh. un molt senzilla, molt previsible la història te la saps des del començament sí. molt simpàtica, molt ben rodada però que no, no tindrà no tindrà molta presència en el temps. Uh -huh. En canvi, penso que el top o, o, o la pel·li del Terrence Malick, ara recordo com es diu. Terrence Malick. Uh -huh. Mal dia pels noms. No. Bueno, L'àrbol de la vida. L'àrbol de la vida, correcte, correcte. Que no, no, no vull dir que hagués de guanyar, no? Uh -huh. vull dir, però segurament serien pel·lícules que d'aquí uns anys la, la, la, la veurem d'una altra forma. Uh -huh. És com l'any passat, quan, va ser l'any passat, o fa dos anys, ara ja no el recordo. Quan va guanyar The Hard Locker en lloc d'Avatar va tardar la pel·lícula de l'any, no podem sí. ve premiat, perquè bé van, van optar per una pel·lícula dramàticament, eh, molt més compromesa, no, més, més diferent. I i el millor va ser que suandula dona del -dona, del camerà, l'exdona del camerà, correcte. correcte. Sí, sí. I jo me quedo con els Óscar. tu con tu quedes con... a casa de, de Malibu i jo con los Óscar, eh? De fet el, el, el Cameron li va produir produïga totes les pelicules de de la de la, la cadena Bigelow. No sé si aquesta última també, però té a veure, no sé si el guió li va arribar a o una cosa Home, així. Hauria estat molt bo que James Cameron hagués sortit a recollir com a productor la prova. Clar, clar, clar que sí. Hauria molt graciós. Sí, sí. Vull dir que no, no, és, no és una batalla, vull dir una bona relació cinematogràfica uh -huh. i mira, aprofitem-ho, no? Està bé i una dada curiosa també per comentar és que Harry Potter, després de 16 nominacions als Òscar, eh, no s'ha portat ni una estatueta. Però 16 si quina? A aquesta gala, no? No, no, 16 en total. Ah, les... tota la vida. Sí, sí. de totes les èpoques. Totes les èpoques. No sé qui m'estàvem intentant vendre, o no, sigui sí que ho, sé, ho sé, un amic meu, m'intentava vendre que clar, com que era el final de, de, de, de la saga, igual que es va fer amb el senyor dels anells i tot plegat, sí. que potser li daven un lloc de reconeixement. Ostres, no? que jo tot... també comparteixo, eh. I dic, perdona, però és que no, no estem parlant de la, de la mateixa categoria, eh. Això no els segueix als anells. No, clar, clar. El nivell cinematogràfic és molt més baix. També haurien de premiar quan s'acabi Cinepúscula, no? Mm -hmm. I no. Doncs és el mateix. No crec, no crec. A, a què jugava aquest any? Poca cosa, eh? Eren també categories tècniques. Efectes Afectes, visuals, so i alguna cosa també a, més. També ha faltat bastant, eh? Perquè, jo què sé, efectes sonoros, totes les que es acostumen a, a, a aparèixer per allà, o vestuari. Mm. I aquest any només tenia millor maquillatge, efectors visuals crec. Sí director artístic i alguna cosa més. En teníem saber que quatre nominacions en total. I evidentment no no tingut cap no, no, no cap, ni una, cap ni una. És curiós que, eh, són 16 nominacions per Harry Potter i Meryl Streep ha tingut, perdona, 17 nominacions per Harry Potter i Meryl Streep ha tingut 16 al llarg de la seva carrera i n'ha aconsegut 3 d'Oscar. Meryl Streep va, va tenir una època bona fins al 80, sí. que és on va guanyar els dos Oscars que tenia. Mm -hmm. I fins ara l'han nominat, doncs, gairebé any si any, no. Sí, sí, gairebé, sí, sí. No? estava I... sempre allà. Va, va ser graciós el discurs de, de, a l'hora de recollir l'Oscar. Home, estava clar que li donarien. No va haver gaire, gaire comèdia de dir, oh, no m'ho esperava, no? Mm -hmm. o sí sigui, ho va fer-ho, però no. Sí, sí. No, però ah. va, el, el discurs va ser, eh, bueno, ja sé que mitja Amèrica està dient, oh, Meryl Streep un altre cop. Sí, sí, però, però ja el tinc, eh? Aquí està, me lo guardo, eh? No, de fet, depèn, no tinc de poc aquesta reivindicació, eh. O oh, per fi l'han donat, no, ja en tenia dos. No, sí, no t'oblideis. I eren molt millors els seus papers els 80 de cara, però bé, és igual. Jo crec que que Glen Close potser esperava que li donessin en ella. No, per Albert no, Nobbs. Sí. Bueno, però, no, però no, al final no. Que sí, sí. les altres jo tinc clar que bé. Mandar-li un tribut a la a la sí, sí, sí. A més na vestida vestir Sí, anava amb un col·loix estrany, sí, sí, sí que és veritat anava que anava, anava allà conjunt. A, a veure com me queda aquest color con la estatua. Ah, muy bien, mira. A més la okay. mamma, i recordes que la, la, la, la mama, no?, la mare. Te'n recordes que un any em va fer una disfressa així, la mama? No ho sé, no Sí, sí, molt no, bé. daurada, de Daura. color d'aquest. Golden Lady. Golden Lady, sí. Molt bé, molt bé. Va, no sé què més, portem ja mitja hora ja, Portem de ja de tot parlar, el programa va. sencer eh, no, no sé si alguna cosa més que vulguis destacar Sergi. Està durant més això que la gala eh? Sí, més o menys, eh? perquè ara sortirà el Billy Crystal Bueno, està l'anyo que veien Sí, sí Doncs molt bé, eh, Sergi, et sembla bé Ho deixem aquí Home, podem acabar amb la banda sonora de, de guanyadora hi havia un 50% de possibilitats que guanyés sí, però, va a, també és curiós que hi havia 9 pel·lícules per... candidates a guanyar el millor òscar, millor pel·lícula i hi havia només dues cançons sí, aquesta, aquesta, aquesta secció de, aquesta secció sí, clar també uh, aquesta categoria ha degenerat molt, perquè abans les, les cançons era una part molt important de, de, sí, a, i les interpretaven les, les posava, en directe les interpretaven, sí, sí. feien música, fent espectacles bueno, i es va venir tota aquella época de ens estem allargant, traiem, traiem fato del mig i aquest any tenim dues cançons, cançons que... I, una, i una és de Carlinhos Brown Unes de Carlinhos Brown que és per Río i al final nos van dur i l'altra és Manor Muppet dels Muppets sí. la pel·lícula dels Telenyacos que, que està, prou bé, està prou bé la cançó al, si aquí. vols podem acabar el programa amb aquesta cançó si et sembla, avui que menys doncs siguem així sí. i bueno recordes aquell any que el, el... va haver-hi el merder aquell que va actuar al Banderas i el Santana clar eh, l com era? perquè l'altre no era prou conegut sí exacte o... L'Otrolado del Río sí, sí. L'Otrolado del Río que cadascú va una cançó sí, diferent Santana anava fent lín, lín, lín", i l'altre anava fent A, de Rafael clar, que, aviam, però què esperen? Santana feia de Santana i Antonio Vanderas feia d'Antonio Vanderas Antonio Vanderas, perdona, feia de Rafael aquell any però ell és així, quan actua pensament esperado és aquest el rotllo en fi Sergi, ens veiem la setmana que ve això sí, ja parlant dels temes de tecnologia que tant t'agrada parlar tu sí, ara sí, hem passat tota aquesta època cinefilera però ara ja to toca començar a parlar de tècnica a més ho hem tingut el, el Mobile World Congress que estàs fent aquests dies que no es pot passar per Barcelona no, no, no millor que no no hi aneu no si no no no. no, no, no. sí que podem parlar de les novetats sobretot HTC, Samsung i aquest pacte que han fet les tres operadores principals d'Espanya per crear el Joint, que és un WhatsApp alternatiu però sí, sí, sí, sí. en parlem la setmana que ve, si et sembla molt bé, doncs molt bé. Sergi, uh, tanquem el programa avui amb aquesta la cançó dels Màpets Vale. Vale. que es diu Man or Muppet Man or Muppet sí. bueno, de fet hauríem de fer al revés, Posar... podíem haver posat la perdedora, no? que ningú ha posat no, no, posem la dels Muppets, que al Carronyos Brown ja ven quedar amb el cap com un bombo sí, amb sí. tan fòrum molt bé, doncs, molt doncs bé. Uh, la setmana que ve Molta dimícres, Sergi, i tota l'audiència que teniu la cançó guanyadora de l'Oscar aquest any Man or Muppet, la banda sonora de la, la pel·lícula dels Muppets per tots vosaltres, ens veiem dimecres que ve aquí a Ràdio Metropol, que tingueu una molt bona nit Here I go again I'm always running out of time I think I've made up my mind la ràdio metropol fm.k